بسم الله الرحمن الرحیم باب کل جمع بین لونین کتاب الادیمه داته دغه شم باب دی دغه کده مسله ذکر کای شایو انسان دو قسمه خوراکه هغه ولې شکه نه شکه ولې دو تر کاری پرتیوی اډیری نو دی حدیث کی د بیان د عبد الله عمر روایت نقل کړی ده چې نبی له سلام او سلامي او موفق کی وی ودی تو زمالا ارمان ده انعني خبزه به دعا چې زماس روي رټي تکس بنا من بررت سمرا لغن مصرونه ملبقتا سمن دا هیڅ یو شی وری ولبن او شود ترجمه تل باب د قزیدي او استعماله ولشي د غري نبي الرسول صلي الله او شود دغه جدا اسموني دا ارمان وکړو کدا جایز نه وي نو دا نه جایز ارمان د الله پیغمبر نه کوي قام رجل يوصل فاسد من القوم قلنا فاتخذه بدر ترتيبه برابر کړلو فجابهه د غیر اوو فقال بي په اي شي كان نبي عليه السلام بتوصو کو په اي شي كان هاذا تي دپسکی قال غوي په دو د ابو سلمن د سمسيري کي او لوخه ودزي سمسيري سلمن نه جوړو پاکي د راتو نبي عليه السلامي د پورته کا د دې حديثه یو خدا خبر معلوم شوه چې انسان دو قسمه الوان اور غنا د تعام د استعمال ولېش نبي عليه السلامي دغه ارزو تمنا وکړه ونه غیر ممنوع ارزو تمنا نکی دویما خبره دا, دا علما وی کوي هر مه الله نکیری د دې حدیث نه اشاره معلومه کیه حرمت د ته چرته زوب حلال و نبی صلی الله و سلام باغه وړي استعمال کړیو کمچې د زوب سرمن کی په لوخې کې پراته دون کدا حلال نوازک نبیه صلی اللہ علیہ وسلم اگر چی کم خلق دا دیب تحلیل قائل دیب اگر داوی چپا دی موقبانی نبیه صلی اللہ علیہ وسلم دکراہتی تبعید و جنا ند غی استعمال و نکلو ند دیو جنا چگنی دا نجاس و فلی توافید نو وائند دی سمونه اپات نشته د انسرا دکه راحت تبيم نديو جنو چې دا جائز نه وو ډیره خبره الله جل شنه د خپل صالحین سره د خپل مقربو بندیان سره لهي په ماملا نه چې دنیا ژوند کې په سختی وي او ایتبارات سره حتی چې د خوراک په ایتبار سره سیدو الکونای این دیشه نو وجود علتی نو زکو نبی علی السلام داری ارمان که بیاد اللہ جلشنه هم آمالیتوگو ردخپلو مقرب و سرک چید اگر کم سیز عرض و ارمان کولو اگر سیزور تمیلاو هم نشون زکی جا سو پاسی در اوڑوی نو اگر او سمسیرا یا پراته نړۍ ریسرام د استعمالونو فرمایلو حاجی دغه چې د نړۍ په هر ځای کې د نړۍ په هر تشدید د نوص هم له تست شاعر باندې تر وی هم دا مشهور قسم دات ایمود شپنګی ز مخلق باندې دې استعمال ډیر کوله راوډشن ویره سلامتا دا پنیر په تبوکي په دابي سکیټ چاله راو تاسو سم بسم الله ویلو وخت او کټ کوله دا مالون شو دې دا پنیر استعمال هم جايز او نن یو بل خبره معلوم شو چې دې کې خودا ورغم سکل موان دې کې اجین دغه طهارت معلوم شو تردا توهیر نه ونه د تیسره چې کوم دا پنیر جوړ شو د شریست استعمال باندې رسول الله نعمره حضرت طاهر د نزکنه بي السلام دغه استعمال فرمایله خو خلاص سر کیتا وای دی حدیث کی لغیصې پتو شو نه بیر اسلام و نییمه د الخل ډیر خستہ ترکاری دا سرکړه دا پدیتی وار سره چته دی په یاد کاور کی مونږه ډیر نشته او په خوراک کې دا انسان له خونه مور او سريو له هضم هم دي ني زمانه کې خلق دي دا مورغن خوراکونه کې نشي اذن کول سر کې سره استعمالي علامه خطابي سي وکلي چې په دي احاديث کې ترغيب ده اقتصادي تعام چې په کار دي مسلمانانو لرا چغباتي امور کې اقتصادي نو دا حدیث شدید پار رسول الله صلی الله علیه وسلم ترکرلو چې خوراکیشونه کې وړې وخت نزایکه علمان نووی رحمہ الله علماء حدیث سخت تردید کړي چې نه دی حدیث مقصد اغادو سرکی فضیلت بیانولی چې نبی السلام علیه فضیلت بیان کړو شارحینوی یو خطابی سیم چې کوم قول نه نفاکه هما سرکی سره اقتصاد ترپت تر جیور او پزیمندغي کې د سرکی پزیلت هما فراغه او امام مسلم رحمه مولانا چې حدیث نقل کړي نه جابر رضی الله تعالی عنہ نبی اسلام نه لاس غونیمه اوورته بہت نم سو روټه یې پېش کړې شو ترکارې ته پوسیو کو نه اچوي نشته سرکړه نبی الله السلام علیکم سرکه هډه رښتوا امي رواغ استه خوロイ مجابره نه وای دا اوغنا زماده سرکیه سه محبت پیدا شو چې نبی رسول الله می صفات کړی او درې ستوره حریذ الله تعالی او هیچه عام سرکی سماवत په دې شرندګ نه دا خبر معلوم شو چې دا صفت به سرکی اگر چې پزیمندګۍ کی ترغیب دے اقتصاد بیت تعام تهم خو ګوري مخوري دونه با مون کې عقلي سوم سوم يا ثاو وګيټوي وګښوا ياز شو وګګي شو ان ارځي چې دا غي نه ناسي بوېږي عام خلک دا غي نه تنه دي مبارک دا حديث سنن مسلم ذکر کوي دا نجابریم نی عبد الله <سؤال> رضوانه مان روایت دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایللی من کل سومن چا چ هدل یو گاو مسرن یا پیاز پنیات زینن او غرزمون نه جدا شي ایا دای دی چې په یا تذ مسجدان اعظم د جمعات نه جدا شي او یقف فی میته او فقور ګری کینی و انه او دیه انبيي رسول تروده شو يو ثال في حضرات كانكي شينكي من البقول سبزونا فوجدنا بين ذل هدا غي دقار ريحن بويا فسالت قسوكرو او خبر خبر شو نبيي رسال الله بما فيا من البقول فغذا سرچو پدغتال کي سبزونا نو اوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب وه انځ دې کيده اله بعضی اصحابی شارو کلا به صاحب خپل د کانه ما وجود نصر نو فلما راو کله تی هغه بعضی اصحاب دا ولیدو چې نبی علیہ السلام دغه خوراک بدو غنلو کری هکل هکل نو هغه بدو غنو دغه خوراک قال <قالنگلے> النبيل السلام عليكم كل خراف اني وناجمل لا تو ناجي زګه زجر کوم دا چا سرچته داوس چرګنه کی زم ما ماحول ملائکه دی او ملائکه باندې مډوری ر بدل کی او استاد نغوس سره تنا جنیش ته نه حاجته استعمال اولیش دین حدیث نه دا خبر معلوم شو کی سبزو باقي دا په وی استعمال سکوکی نو هغه جمعه ته باندې راځي بلکې هر هغه ځای چې چار کی او دا خبرونه خرم وتا تقریبا جوړی نه د حیثیت نه راځي په دې نه حاضر وای چې دنه دا خبره مال چې جماعت پرځای نه لري ولیکه پرځای نه ویناو داو پاک شي نه راوږو هغه را نبی عليه الصلاه والسلام مدې بارک کده نه وی دې خوراګ نو پکارت د اخماني واقعي رجال نو کم شې چې معنی وي دا یو سې دنبه اخ هغه ممنو ګرځي امامان اخو نبی رسول الله علیه الکره خپل د دې سوي چې د اسګنټی اگر چې نو وی چې د مونږ باجو علماء اختلاف کوي چې اې دیشه محرم په نبی رسول الله سیدان د کرام کره علما عینی سی وای اهل زواہر و سی واد ابن حزم نه دا حرام ني زګدا مویزیګر دي ترق ته جماعت تا او جماعت داغو پنځ پرځاين نه حکم شه چی ائیته مویزیګر دي چې پښې ترق دا پرځ راځي هغه حرام ګرځي دې ته حرام وي عام جمهور وی چې نه ولګدا حرام نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم بعض ته نه لګل لديه بعض أصحابهم سوق مراد دين أبو عيوب انصاري رضي الله عنه مراد دين ذراها خبره دا شكل نبي عليه الصلاة والسلام دا أبو عيوب انصاري رضي الله عنه پا كوركو پا ابتداد حجرت کی نو دغا حدية کی بچار عودو نو نبي عليه الصلاة والسلام ناستمال ناو توري گر التبقن التابير پا بدر باندی اقلالو بدر سوال لسمیس پا گميت وئي کدا پری گولوالي کې دغه په شان ځکه اورته بدر کوید فسر ابن وهب طبق ابن وهب دغه تفسیر په طبق سره تعالی ته گولوند کیشي دوی دین دا یو خبره مالي چې صحابه روایت د معنا کوله قوله جنبه اسلام خو دغه صحابین هم باغسته و چې پولا نه بلي پولا لیکن دلته کې صحابي په هند روایت کې سوې إلى بعض أصحابه كان معه يا فرح عبد الله أحمد ما شاء الله قال قد سنه إنه قال أخبرني و اشد دو زاری گولی اصوم پرگیر در در در دا, دا حرام گنی نبیل اسلامی خورای کچو خورو بیدی جماعت نرازی تر سو پر چی داغی اغا بدبویی تدینی ویدی چې دار چنی کچیس و کخری پوخ نا پوخ رسترازی استعمال کرده خرنی توامده نمید اسلام داو خواه مو وی وای دی <تصفح> هغه حقبل نه میر السلام وي چا چی داړې ټوبې طرف د قبله ته رازیو کورز د قیامت تفلوه بین عینیه دا غدا تو کانی وره دوه استرغوب درمیان کیو استرغوب درمیان کیو هغه پراته او چاچی د دې بقری خبيزي نو خاړه مراتب نه غ بیازه وګړه نو دې راځي زموږ جماعت سلاسن دا تعلق د قول ساري امام قال هو سلاسن دا مقصد نه لري چې دری ورځی دین راځي او جره غیدارا چې دې شيونو بوې دری ورځو په نه باټ نه باټ نه باټ دا دا چې د قول نبي رسول الله د مبالغې د پاره دری کړت مغیر ایبن شعبر ایزان ہوئی جماعی اوگا خرل و نظرالم مصولد نبی علی السلام تا وقدا صوبیت و برکاتین اوزا مسبوک برزیدلیم پیو رکات سره نو کل چې داخل شن جماعت تا نبیان من دنبی علی السلام بویدوگی نو جکل نبی علی السلام مونز برکللو نوی من اکلا من هازی شجرتی چاج ردی ونی نخورا کردی نو پلايقا قربانا ادي مون دنران دي تر دي چې داغه اغه بو ختام نشي يري نو چې کلمامز پرکلو زه نبي عليه السلام خاتر عالم ما وير عالم دي انبرا والله لا توتي يني يدك ما دي پلاقه سمي خماخه تخ الله سما تراكي نما دي نبي عليه السلام لاس داخلو کرو في كمي قميسي فلسطوني دخل قميسي إلى صدري خلصيني تتن فإذا أنا معصوب الصدري ناسا فا زد ردك سيني والوما فاديواني ما أغا پتا يدري خود ديو ما پتا يبي خود سيني ميداسي ترد ديو نما تنبيري فرمي انا لك عوزرن يقدم ستا ده بار عوزرشته فاستماع با لده كاچا انا دين دا معلوم شو جد دي سريد زرطك ديو او د زړه د ډیپټین سان له جوړې د بلټ پریشر نه یو چې کله د انسان د بلټ پریشر تیز وي دیوینه کې صبر یانبه سلاندې جانب د لاندې جانب, جانب چې تیز شي دا, دا زړه بیماری ته جوړي او برر جانب چې تیز شي دا د پالج هټیک خطر ای نو دا هغه لپاره دا د اوغو استعمال کړه چې وګیستره د بلټ پیسر کټکی او سینې تړلی و بعض شارحین د دې مقصد دا به انکړی چې د ولګي د لاس د خپل سینې تړلی و خدا خبره صحیح نه ځکه دا, دا ولګي د وجه نبات خلقو او عربو تړل نو خېړې به تر انسان رخکته نش دا تړل چون د نه مرز دی وځه نبی نے سلام کہ خامخری امی توهما نتا سملا کی دیلره نی بو دیلره تبکن په پخولو سره ورات بنا مسل او صوم اچھا نوحیہ ان اکل صوم الا مطبوحان مانا شاول دخراق د وگینا مگر چې په خشوع نبی علیہ السلام پر مایلو اخرین ہے تو عام چ نبی علیہ السلام عائشہ رانی تو عام چ نبی علیہ السلام پڑھلو تو عام پی بسل دغه تو عام چ پدی کی پیازو مدينه د معلوم شوا چې لری استعمال حرام نه دی جایز دی ک نبی علیہ السلام اخره کچا خوراک نه ثابت د نبی علیہ السلام دغه نقطه marked وي له شوي چې نبی علیہ نو کچا نه خوراک راگرنو پوخ پتر اور سرچ پخشی بابن پی تمری لکا جرو بیان کی یوسف بن عبدالله ابن السلام عبد الله ابن السلام زوی یوسف ابن عبد الله د غنوم دې حدیث ته دا معلومي چې د له صحبت ثابت دي په امام بخاری هم دا غرایل اگر چه محاتمی رازیری دین انکار کړي چې د سب رویت شه او صحبت نشته قال انه وای رایت النبی صلی الله اخذ کی سرتن من خبز شهر بل زمر او تنونی روټې د اور بښنه په ځاله ته امر تن فایکه جوړ وَقَالَوِيْهَذِهِ اِدَامُ هَذِهِ دَتَرْكَارِ دَدَيْهِ دَرِكَ مَا اِقْتِسَاتِ شَحَ بس دعوة تر استعمال کار بولی دمرضیات پتکریب کی ذان اچھے خواه نبی علیہ السلام فرمائی بیتن اوکور لا تمرقی چکا جوری پرکی جاؤں وگری اہل و اہل دغه د دې حدیثا اویا مقصد دانه سنجي بذل المجهود کی ذکر کړه دې چر تعلق د مدینه وانتی د خاورن سره دې چې په دغه مدینه کې او پا عربو کې د کجورو پروانیوا او کجورو باندې د خلقو دې سي هوم خللې په تاور د غيظه نو د الله پیغمبر او فرمایلا چې هر کلا کجوري چې دا د دېږي او مې پیدا ورده هم پیدا ورده دا ختم شو نو کوشا تر دې علاقي خلق پیدا ولګي سمخو مخ شو او چې کجوري پکې وي نو بیا دیوله کی ندی مخامخ یو مقصد ده او ګنګوهیره مهوللا د دې بیان داسې کله چې بدی کنه بیره سراتو السلام ده فرمای چې کم کور کی کجوری وی دا عمر زاده دغه کور خلق دی وبدان نوې چې مونږه داریو او مونږه غریبانه بلکه چې کډوري وی نو دیونا دار نه دي د دوړو مقصدون او مېز منافات نشته نو کچی دغه مدینی د خلق سره تعلق ساتي مقصدام دار چني دادی څوک نه دا دا وایي چني زمون سره کډوري دي او نور خوراک نشته نو ما سوال کونه کډوري سروم کی پایت اشاره کی او دغه سیدا مقصدام د دې حدیث نه دي چې غني هر کور کی دی کجوری پرتیو کپیو کور کی کجوری نوی نور کا عرصہ پر کیونو دا وہ دا مقصد نرے خجی باب تکتیش تمرین دل اکل قتل لکا جرود خوراک پٹیم چی اوین بیل السلام ته سړی کجوري راوړی شي فجاله شروع یو پټش هو غیر لټړولي يخرج السوس منه چنجي ده دي نه دي دغه خبره معلوم شوه چکلا دسمي واه یا سوي کجوري وی زړی شي نزور والی پوجواندي اغاز ای کول ندی په کار مګر اګه م چنجي کیڑے مکوڑے چې جب کیوباسي او دغه کلجوري یا بل سمي وای د استعمال زګه چې کیرو مکوړو د دې شینو خوراک جاي درې دا خبایس او کېره یو حرم عليهمل خبایس خدای یې ساتي چې نه د دې مستقلا خوراک نه د کبير فرض وي انسان غالب گمان په یو میوې باندې چې پدې کې او د هغو لوکا کې جنېونو په طابت راځي باندې بیا حرام نه ګرځي خو مستقیلن دې قرኣت کې جایز نه حرام نه دي وېش کال نه ادا چې بازیر وای ته نو کې تفتيشو تمر نه منع شوي مانا کرلنی بیر اسلام ایو پتشت تمر چه تمر نائی تبتیشوشی و دینا داغ ده معلوم شو جواب ناغید دانه چه کم روایت که مندن آغا پا تمر جدید محمود چه نوی کجوری پاکی چنجینه کی گوه دینا سرایسی زان شک جولد دا چی ده نو دا دا پار دا اخراج سوسته نا دا پار دا پیدا کول <سؤال> دا واسوسی او اسوسی دا پار انده سوستی باسم باسم باسم باسم باسم نو ننید نه ایند نوکی نید نید اولی گوری خرایتی محمد ابن کسیر نلی باب ال اقران په تمر هندل عقل باب د په بیان دی او زه ټولو کې فقره جوړ کی, کی په د خوراک کې اقران په تمر هندل عقل ادمه صداره چې سره دوه دوه کېږي او درې دوه کېږي نبی علي السلام د دې نه منکل دا کړه د حرس علامه الا استا انت استاذنس اصحابک مګر که ته اجازه تلل کې د خپل مال غرونه نو, دام دا چاہتا کی. کی. نو جبان دی کې هم د غمانات ترپ ته اشاره ده چې امري قبيح دي چې د دوک جوړي خرمه او درې خرمه ايب دي مدام د بندو لريو لطيفه طريقه ده چې خپل ايب چاته نخ کوي چې خپل ايب بل تښ نو په دیو ځوان دیبا تلین ازان باقبل و ساکتو ساکتو ساکتو ساکتو ساکتو ساکتو دو و خرم یا دری خرم لکھتو ساکتو ساکتو ساکتو ساکتو ساکتو بابن کل جمع بین اللولین اندال اکل دیبا و مخیم یو باب تیر شو نی کی پرخت دی اندی هم جمع بین اللونین <سؤال> و غرط ترکاری سے تعلق کرن چه دو قسم دری قسم ترکاری تک اولیشی کنن او دیباب کی جمع بین اللونین اخد تعلق دمی او سرد چه دو قسم امیوی یا تدین زیادی تیستی مالی اولیشی کنن حند اللہ کار اندی که دا حدیثی کرشو چه نبی علیہ السلام کان یا کلو القصہ نبی علیہ السلام با خوڑن تارا دکه جوړ سره دې ترکی برودتې جوړه کی حرارت ته خالص بارد جمیږي تلل شیندي سمې دې ته نقصان رسې او خالص حر جمیږي تلل ام نقصان رسې او جدا دونه یو ځینتی ته یو حالتي معتدل پیدا بوج نه غرزي نخسر حر هذا می برد هذا و برد هذا می حر هذا نبی عليه الصلاه والسلام بتی خړلو بر رتب در رتب سرا میتیخ د دې اطلاق پر خرب زبن کی او اطلاق په حق تکی باندې هم او خربوزتي نو اېتار بيتي هي اخضر وي او خټګې چې نه اېتار بيتي هي اسفر وي دې دواړو شېنه باندې دلکي اوس کچرته مراد د دې نه خنه اخضر شي چې همدان د نو هو قيخي. حدیث با اشکال نشه لیکن که ده ده ده ده اصبروه سهش چه غیطه خطکه وی ده باره که مشغوره ده رجیه گرم ده او رتب که هم گرمی ده بید ده جمله سنگ مناسبه تقریج نکسی رو حر حازه بی بردی گرمائش ده ده او يا خالد دي بي او يا خالد دي په ګرموالي ده لکه بیس کال پويږي تاسو نباځو اللهم ايد دي نه د بي, بي تيخ اخضر مراد او باز وي کنه سپرتي مراد شي نو ام صاد غنيشته ده کده د خارج په اعتبار سره سره جي داخټه کې داسي تاریخی کنه له خپل سبه به یې خو دې سلاش کې خوله موږ یې خرازې ٹھیک دی مزاج په اعتبار سره وا او باید وې چې دا غرمائش یا و... یې خپلې امور اضافيونه نه دي امور اضافيونه نه دي نبي تيغا اسپر په نسبت سره رو تب ته متیج اسپر نسبت سره چاته اخدرم کی عربو کې د اذوان کی متیج اسپرم کی اخدرم کی او باندې اتیبو د شیخ ابو علي سيدان نقل کړی دی چنان به د تیر کا سپرده او کا احذر ده پلاخت ترانچ اوسمه ډاکټر نه دا ډاکټر د خټکی په باره کوي چې د ګردی بیمارانو لپاره دایو به ترين شی هلون کې ګردی بيمر چې پر دا سيز مزير ده هغه چیز ر ګردی سپاکی معلوم شو دا اسی دا کوم قول چلیم مشور شوی دا خو څنګه دا د بي تيخ چې شیخ ابو علي سنوي دي دا ا بارید دې خار نه دي به زیش نبی علیه السلاة و سلام زمان خاطر آغی، موگو او کجوری، نبی علیه السلام بادا خو استعمال دلونین وشو، وایا، şey. وای. باو دے پا بیان دے استعمال دا لوگ و دا اہلی کتابو کی جا بیر زان ہوئی منگ با غذا کولا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی فنوسیو من آنیت المشرکین نو منگ با رسیدو لوگ و مشرکین دے اندائی استعمال به منکولو من غنیمت کی برالا نو منگ با استعمال اولیشو و دا اغو مشکیزی نو منگ با پیدا گی سوالا مدد دی په موږ باندې نه دی ویریشه پرای وی بوزالک علیه اے بنوی راکی دود دی په دی باندې چې دا ولې تاسو د دې استعمال ولې د دې رساله حدیث کې بیان اور تفصیله مراد یې ظاهر نمدا معلوم شو هغه د هغې کتابو د مشرکین چې کم لوخی دی د دې استعمال اول بل هدي ابو ظالمۃ الخشنی دیو جده تاسو کو د نبی رسولان انانو جاویر اهل الكتاب چمنګا گاون تو کو دانی کتابو سر او دیو په حی په خپل کډو کې شین او دی سکی په خپل لوغو کې شراب لا تاسو ته فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم پروینو جنتم کچری تازو مندل <سؤال> غیر داغینه پا کولو نخوری پیه په دغه غیر کی وشربو سکی او دغه چیدیو پا کم کوم رو شرب سکیم دا مجتمع دا او کچری تازو نوم غیر داغین پر حضوها اوین دای داغی لارا پلمای پاو بو سرا و او خوراق پا که کوی و شربو اوزکاق پا که کویا پس داغینه تاسو کتازو خوراک اوزکاق کوری شیده اوین زیم احزان علی کی تفسیر امدغش ہو چه ده آنه کی تابو لوخی اغا لوخی کم اغو پاکی پخی لیکی اوخی نزیر پاکی پخی بلکه دا کم اوخی مشرکین دی جو در گنده گنده شوینا پاکی لوخو پخی اسی ده انسان په بید بوج بیارا ہو دی منگکان پاکی پخی اسپی پاکی پخی چې دا زیدہ وانتکی ماران شو دا خوری استعمالی نو چې نور لوخي وی ندغه لوخ استعمال کول دا نه فکر چران په کومه هم دا کلی چې دا غیر مستیم د لوخو نه وزه دا هغه مبرغه وي حدیث په بنیاد باندې چې دا په اوا کې خبره ده چې کله نور لوخي وی ندغه لوخو استعمال نه وزه نه ساتي البته ک نور نیوی او دغه انسان محتاج شي کوم کې هغه دا ګندګي پکړي داريست ایمال ولکه چې خوا مزبوط اغه پاکي او تاسو په غالب روان کیدارا شي د دین اغه بدوی او غندګي او د غندګي اثر خطر سره نو پس دغه نبیه استعمال ولې شي دین د یو خبره معلوم شو چې کوم عام لوږي چې هغه نه استعمالي خاصه غدبي لا د نراضي لا غودا وطنونو نراضي نو دداز لهو استعمال اول هم جائز ديځه <دی> <دی> رنجاست پکې نه پروت یا ظاهري بله تقباحت شرعي پکې پدغه حکم داغو ده دا با سونو هم دي چې ظاهري نجاست پکې نه دغه استعمال جائز دي دغه حکم داغو د دا وبو هم دي چې کوم وباغته لرو او ظاهري پکې نجاست نه ایو ددا چې د وبندي او بېل نور صفاي پرې کې دا انسان ټول شریک دی چې مسلمانان خوښې ساافوالی او ګندې نظان ساېغوهمه او که چېرته پاکې داسې ګندګې لږې یدلی وه مثل شرابې د چې او د جستې استعمال نهې په کارو